بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا منذل له وما يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيط الداة Falënderim të mirënjohjet janë vetëm për Allahun subhanahue ve taala. Zotin tonë falenderojmë vetëm falje, udzim, dhe për i tij falje, udhzim kërkojmë. Salavat dhe selamut, përshëndetit më të mira mbi pejgamberin e zgjedhur, volën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shoqëtit e tij besnik dhe familjen e tij të ndershme dhe çdo besimdar i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin e Emrave dhe citsive të Zotit Subhanehu vëtjala Për të sëllat kemi thanë në ligjëratat e para Në hyri të këtë këti vargu të ligjëratave Se janë prej temave më të rëndësishme Pra neve në të ardhmon Me lejnë e Zotit e barek e vëtjala Pas përfundimit të këti vargu Normal që dhëtë vazhdojmë me, me shpjegimin Dhe që ka e tjetër të natyre tjetër të kësaj e, teme Mir po profesor prap, prap duhet ta ngulisim në kokat tona se nuk ekziston temë më e madhe se kjo. Madje i gjithë Kur'anit dhe gjithta shtyllat e Kur'anit cilën rreth njohjes së Zotit Te Bareke u Teala. A ndaj nuk e gjen ndonjë ajet i cili flet për çfarëdo lloj teme vetëm sa thefondon me me njoftimin me emrat e Allahut Te Bareke u Teala. Po e lidh me emrat e Allahut Xhel gjele Xelal. Madje gjithë ekzistenca është gjurme e emrave të Zotit Te Bareke u Teala. Këto kjo për të smuri universi ketë kjo lidhje në mënyrë më të, më të mirë dhe smunë ndryshe vetëm sa argumenton se Allahu xh xel xelaluhu e mban ata, e ka krijuar ata dhe e ka rregulluar me ilmin, ilmin e tij. Emri, sot shum, shum, e emri i sotshëm ose shumë emrin the around the session, edhe pse shumë pak njerëz i çasin atij. Është emri i Allahut te bareke وتعالى el Fatah. Me thë te me dy t'ja dhe elif dhe ha. El Fatah i cili rjedh nga emri uh, apo në mënë bazën e ka nga formulimi shprejës fetë të doha shohëm me qëfar qëfar dëmë a thanë para se të vazhdojmë para se të vazhdojmë këtë janë dy pikat sa duhet të kemi parasysh në emra dhe cissit Allahut të barek e vëtjala që i khulisa më të imi e kur fletë për emra dhe cissit Allahut të barek e vëtjala shpesh herë e thot dë një herë emra, disa emra të zotit mundën mund njoft me logik mundën mund Dhe këto shprejhje do njëherë bëhën edhe të ndërlikuara për disa njërës Dhe pas taj edhe bëhën zonat të rëzikshme për disa të tjerë A ka mundësi njëriju me mendje me ditë zotin? Kjo është problematikë të se në diskuton që i këllisam imë të imi Edhepse thot, baza e asajt që ka cilësot zoti është shëriati Mirë po këto është një ndërlidje e cila s'ka mundësi më shkëput Edha e është ardja e shëriati e fez, që në e mëson qëfar emra ko Zoti, dhe e mos dhëtë me egzistu një doze logike të cilë e mërveshke qëriat. Pra, përshimu në disa njëzë mendojnë se kur themi neve duhet me dëgju shpaljen vetëm, si kur ata supozojnë se neve themi shmange mendjen komplet. Dhe ata të cilët, përshimu, dalin nga ona tjetër, thënë atërë e masi mendja është e pranishme, për e ngojnë vetëm mendjenë. Dhe këtu vendosën shumë dërlikime A dhe për këta djetarë kanë shkujt Këtu sa emi të kjo tem Emra dhe sisit Allah u të bare kjovetale Dhe zërë mësohën me mendje Kapën me mendje Po nuk vërtetohën me mendje Dhe këta janë dy zonat sa duhet i ndaj Pra mendja ko kapacitet Edhe pa shpallë e diçka me dit për zotin Po smunet me vërtetohu ata Për shembul Me mendje njeri ju edin Se zoti është i fort Fjala zot Aludon në trurin njëriut Për një të fort Shumë i fort E sa është i fort Dutë marrë shëriati me në kallëzue A e kuptonit këtë Dëmonë dadhimin të sine e ben Shekhe Kulisamë të emie Thot, për shemë Njëriut kër fletë për zotin Thot, a i dojë mos dutë më ka një dishëm Sa i dishëm Në tregon shëriati Andaj një zonë e kuptonë me indja Për Sa, sasin, si Ska mundë si medit Andë përshemur neve kër i mësoj me mërët Allah U të bare ke vëtjara Theme duhet me kap me mendje A ma shëriati e vërte tona ta Përshemur mërë një shembu tjetër Përshemur djetar kanë Diskutu për një teme cila quët E mira dhe e keqja El husnu e el kubh E mira dhe e keqja A e bandë mirën dhe të keqen feja A pa e eksiston vëtë veti Dë më dhonë Nisen, a është i keqën vetë veti, apo shëriati vjen i thot e keqë, që i themin e be haram kjo, kjo është një deti ma dhe sënë kanë diskutu e plot për i djetarve Masë mas përfundimit të shokve të pengamberit, salallahu aleyhi wasallem Që kanë do vëzër, të zilit kanë thanë, gjërat janë të mira dhe të këqian vetë veti Dhe shëriati vetëm qëfar, vetëm i, i vërteton ato, apo i zbulon ato Andaj ka nërë regullë, nëse dë një hadith apo ajet, supozojmë se po donë me na e, ha, po donë me na e qujtë keqin një diçka, shka na me mendje e dim të mirë apo e kunder ta, duhet me interpretu e ndryshe. Për shfar arsuje, ka thonë se smunët një sen, më kanë i kesh në vëtë veti e marë qëri atë me ba halal, dhe e kunder ta, e lisoneti në ketë, do më do në ketë zonë shumë të rezikshme, Kanë ardhë me qëndrimin i cili ka ardhë qëndrimin në Kur'an Se e mira dhe e keqen vëtë veti janë këqia Por nuk ka dispozit dërsa të vjene shëriati Nuk ka dispozit dërsa të vjene shëriati Por shemur Por shemur Rakia A është e keqen vëtë veti A pse shëriati ka thënë haram Ta një përme e kuptu E lisuneti thonë Rakia është e keqen vëtë veti është e keqen vëtë veti Dhe ka pëtë edhe me menja Jora si shken starësot, ose mirë po këo këo prej dëmave ato zbesojnë xheriat po pse ju numroj dëmat nga ajo çka e kanë prek piyasalla atar cili roli, këtu, ciljo roli këtu, i xheriatit këtu çilor roli i xheriatit këtu iab dispozit por qet çka ka kapët me mendje tani ka edhe gjykim kush e pe tani ka edhe porjeçi kush e pe ndersa sigurisht mos ti ar xheriatit ne kish mi mujt me dit se është e keqe po çish mi thon çish kish mi thon s'kish mi thon Kishë mbet në zonën, o është e damshme dhe asë një fjalë më ande Adhe këto vëzër janë shumë gjërat nevojshme që duhet neve ti dim Shëriati kër në thot neve diçka është halal A jëshë halal vëdveti Pasaj vjene dhe ja vendosë dispozitën feja Allahut të bareke Të bareke vëtë alë Adhe vëzër sot jemi me këtë emër i cilë si, Do të lidhët me këtë temë shkana në në nisëm Adhe është temëri Allahut të bareke vëtë alë që të më thonë el-fettah, fillëm i shgjurësisht, ka thonë gjithë gjurëtarët, se emri feth, i tër i silët rrëth, e kundërta e, dhe më thonë, e gjëblokimit. Më në gjëdo se në qka është e mbëllët, edhe e blokuar, kur të bëhët feth, zgjidhët. Më në gjëdo se në qka është e mshelt, si të qelet, qëfar dë qofta jo, a rapti thonë, Feteha E ka qelë Qofta jo fizike Qofta jo abstrakte Mendore, logike, maëna -ma Eksemerat A në kanë dhanë El fethu në qidhul iglaki El feth është komplet e kundrëta E asa ishka është, është mshelt Pra kur është mshelt I thunë galk Apo iglak Kur qelët I thunë feth Mirë po të ta shomi Se për emën Allah U të bare kjo e tala Ka dhe disa prej E imrave E imrave të tjerë Kjo e mërë është në bazë kështo Por Arabët e kanë përdor Më shumë për fitore I thojnë Arabët Fetë Qfarë fitores Mi po djetarët e gjuhës thojnë Ata e kanë vendos në fitore Se e ka më anon e zgjidjes Pro ti kur shkon luft Apo kur donë me e fitu një pun Dhe e fiton Ata si kur thonë e qela Pro e qela qka kërë e mshelt për mu dhe Dhe e qela Ata e kanë thonë Filëm ishtë fethë do me thonë Me qelë diqka E cila është msheltë Pas ta jo është huazu dhe është bartë në kuptimin e Fitorës Ka arë në Kur'an In të stëftihu Fa qatë gja e kumul fethë Thë dhe Allahu të barë e kjo dhe në surë Në në falë Nëse ju kërkoni fitorën Vërtejtu ka arë ju e fitorja Apo aje tjetër Kër pingamberi së vësallim Jo është drejtu Allahu të barë e kjo dhe I ka thonë Inna feth Vortet, ti da kemi dhon Feth, çka Feth zgjidhje. Kur ka zbrit kjo? Kur pas luftës së Hudaybiës, në shirimën e Mekës. Kur ka zbrit kjo ajet? Ju e dini, e kemi përmend, Amrul Khattabi çishka bisedu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sepse beban marveshëm, pse bësh kur marveshja ato, muajit se të gjemë shpjegoj, kur ka zbrit kjo ajet, Amrul Khattabi çka than? "E Fathun hu ya ja, Rasulullah." Kur ka zbrit këtë kan? Sa Allahu جلل keta Einstein shelt kuptimi i marrëdhjes udebije shumë më shëlt çish ka mundsi pejgamesa me shkruajtje si marrëdhje ishte domthonë muglak suden te çka po vëndot kur zbriti in fatahna laka fathan mubina ne vorte tiktok i mëvon fitore realisht chelse te zgjidhes se ksa mesele atar thaun khattabe fatahun huwa ya rasul allah A është të shlirim kjo e Rasulullah? Tha, naam, po Nëse ka zbitë Allahu të barekje vëtala A i të, adhe kanë dhënë Djetarët se fethi në esenës është Zgjidhje Thot njëri për djetarëve të gjuës El Ezheriju Thot el fethu Në tëhku me bejnë e kaumin një khtësimu në i lejk Thot feth Gju në rabë është Që ty të gjikos me së dy pallë Që kanë khasmin në me zveti Që i bjetë jo a zgj فالقومي شكون ميت بايتو مس دي باله اي ثاين رب فتح pse se yauzi eda ksae pale problemin eda ksae pale problemin that allah tabarak wa taala juun e shuaybi rabbana aftah baynana wa bayna qaumina bil haqqi wa anta khayrul fatihin fa shuaybi alayhi salam sur al araf ayat tawtanan qalan shuaybi bas Dhe mënë debatëve, debatëve Në fejtë Allahu te bare kjo e tjara Dhe më funën ka thanë O Zotë jonë Iftah bejnëna Zgjede mes neve dhe këtëre Shuaibi drejtojët Allahu Zgjede thët O Zotë Unë ja u përcela mesajin U a përcela davetin U përcela porosit Banëm debat Shkojko e gjatë Iftah bejnëna Tani zgjede t'i punë mes neve Dhe dije shte çka kërkon shuaibi Si me zgjidhe O djeta i cili nuk e pranon për osinë Allahu të barë kjo e tala Andër shikos i ka thonë Zgjidhe me sneve dhe popullit ton Që zveson bil haq, Me haqë me haqë Me të vërtet Vërtet ti e mëj miri zgjidhes Apo zgjidhes i, i problemi Andër kjo është ka që ka horbezër Në aspektin gjusor Ka horë në Kur'an në surën Sebe Emri Allahu të barë kjo e tala El Fettah Surën Sebe ajetë njëzët e gjashët Allahu të barë kjo e tala qul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil haqqi wa huwa al fattaahul al alim sallallahu tbaraka wa taala thuyu o muhammed sallallahu alaihi wasallam yajma'u baynana rabbuna ne dit pidet ve kam ne amle zotit te gjith ne ve dhe ju ve pra thot i thot o muhammed o pengamber alaihi salallahu thuyu populit tan ne dhe ju pa besimtar ni dit namle zoti Zotë i onë dhe zotë i juve Qa ju nuk e pranoni me ju binda tina Thum me jeftahu Bejnë e nabil haq E kur të na të boj e bashk Ka me gjiku mesneve Andaj shumë më vesira kanë than Jeftah e jeqdi bejnë e na Gjikon mesneve Por është përshë, përshëllim zxivja Pra a është Muhammedin haq A ju e zxidhe Allahu gjeli gjelali u këtë qështje Mirë për përse i kanë thanë gjikim Sepse pasi zxidhe Ujë thoi ti e ke në hak dhe ti mbatel, ka pasojë pas saj. Apo kur ti xhikon mes dy njerëzve dhe i thu, unë ja u zgjidh, ti e ke mirë, ti e ke keq. Tani ti e ke dhën zgjidhën, ama koha pasojë ajo. Se ti do të më mor tash hakin e vet dhe ky hakin. E vëdallahu tebaraka ve teala wa huwal fatah alalim. Dhe kjo është përmend. Dhe ajo është al-fatah ka vënë dytaret, pra e, forma më plot e zgjidhjeve të Te Allahu te bareke ve teala dhe ka përmend të bashkangjitur emrin El Alim. Prosjidet i ban me dije, jo pa dije. Sot bëjë më mund të mundsh me zhiles dikush, plak apo ku di ku di kush, e thën hajde zgjenda problemin, to di politan ignoronte. E thot çeçi çto duhet kjo punë mo zgjidh. Realisht ata mendojnë se e ka zgjidh, po ai nuk e ka zgjidh. Se zgjidhi jo me hak, jo pa hak. Elektorëz më nuk kanë razi me ata, më thon tama mund jam i knast. Sa edhe mundet kipala e cila mundet me abart Apo barën Aj nuk e di që farë drejt e ka Apo Ata rësht ka thot Unë jam i knasht Sa i nuk e di që farë drejt e ka E kësë të më ra Andetet Allahu të bareke wa, wa hua l-fettah al-alim Me di e i zidhe Allahu të bareke Ado kjo është se ka horë për emin Allahu të bareke Djetart rëth manas për Allahun prosi mbi tani për Allahun drejt për drejt emri El Fetah ky është aspekti ju Shor thot Qatad rahimahullahu prijetarët e parë të, të muslimanëve ka thën iftah baina na wa baina qaumina bil haqq iqdi baina na wa baina qaumina bil haqq pra juqo dhe zgjidh problemin mes neve dhe popullit ton pra në kuptimin e Qatadës emri El Fetah është ai i cili zgjidh problemet andaj shejkhu sallam te mia nje nga argumentimet E fejse zotit e bare kjo e tala E bjene dhe nevojën e do mosdëshme Që njërzve dikush me auzir problemet Dhe kjo këthejmit ajo Aspekti logik Por shembu Prej argumenteve Se kjo bot do të përfundon Dhe do të vjen këja meti Jashtë argumenteve shëriatike Cile ashtë Nevoja e njërzve Me umor hak një një tjetërit Por shembu Njani i vjet i vratnë dhët njërzit Dhe masit avraset dhejtin vdes Ku është haki dhët vetave? A du të mu, mu morë? Mi, mi vetë kitë njërzit A ka hak që ki vrra mi dikun me lip hakin? Thot, po, valla Për, Du të me, me morë Që ka nëse i vrat një që ka nëse i vrat një që ka nëse i vrat një mi Që ka nëse i vrat dhët mi Një që ka në du një Ka vrra milion njërzit një njëri Bi milion ka vrra një njëri Që ka më ndonë? Logikis të tani këthejmi A duhet këta një milion me lip hakin dikun? Po? Andaj fot qata de pray Emrullahu Jellaluhu, pra do më thani vetë Emrullahu Tebarakehu Othel Fetah, ai zgjidh problemët e njerëzve. Andaj shikova sot, sa ka nevojë për Kiametin. Se termi Kiamet bon për katastrofën, por na nuk e kemi për katastrofën, por ajo është ka vjen mës katastrofë. Se ma katastrofë katastrof s'ka ku shkon më. Domthon, sa kanë nevojë njerëzit më thon dikush t'na mbog, t'na japë hakim ajo për drejtën e teme ti sot smurresh me e mor drejtën tande ta mohon drejtën tande ka vendos liç që s'na marr atë çka do të ti edhe se të takon edhe tot ti skith right drejtën tande skith right do me liç do ze me kushtetut me policin me ushtrin e mbronaj e mbrona të kundërton andaj sa kan nevojë njerëz me dal pikse krize ande allah u jil jilal un sura mu'minun e ka madhru vetveten ç't dikush ti përkatson atij se unë se baj kiametin a alla ujrat në sura mu'minun a fa hasibtum annama khalaqnakum abatha a mendoni am, ahon, a mendoni se ne ju kemi krijuar ju e kot kit kizullum kit kjo loj mu vao kot dhe ju tek neve s'keni muktih prap ha tala talallah i modosh ta allahu me lan puno gjë këto bon para mëno para mëno ai ka kriju ti dhe ai ka kriju ti Le baund ku ni grumull i madh i problemeve dhe në fund shkoj këtuç. S'ka mund. For the law, O my mother's law, s'e le punën çështë. A do të shih kurca mendime për argumenteve, na për argumentin vetë që te tjetër lloj të flasim në fund të vargu. Andaj na e tham se fillim e kemi përmendë, se do të flasim edhe për ateizmin, po për shkak mos mi dhom për balsia tyneve, para besimtarëve, do flasim njëherë për imat Allahu xhëlallahu që ne i besojmë, pastaj në fund do flasim për këto argumente. Një prej argumenteve është nevoja e do mosdoshme e njerëzve që dikush të akthen haket sepse shumë njerëz kanë drujet pa e mor hakin e tëre pa e mor hakin e tëre në nga anë atjetër shumë njerëz janë shfry dhe janë plëtsu në qejfët e tëre maksimum duke mosdhën logarihis kanë hangër toka, kanë hangër madra kanë hangër pasuri me miljarda, me miliona kërkur si merë logaria ta andaj, kjo është Imri Allahute Bareke u e theana pas e thot Imru Gjeriri në Tefsirin e ti, në emën Allah jo, të barë, kjo e ta në fëttaj, thot Uhkun bejnëna wa bejnën humbi hukmi këll haqti ledhila gjo rafi Ka thani më gjeriri, pra ozot me emënin ta në fëttaj Zgjidhe mes neve dhe popullit tonë, padrejt Me gjykimin ta në të vërtet, në të cilin s'ka asni anim Gjo rë qka është anim Rallahu kërgjikon me s'njërë zë lezer A anon ka dikush? Me thonë, po anonj ka ti Ja, nuk mundet me anonjë Sepse Allahu Gjellal nuk ka anime Nuk ka qeife Nuk ka teka Hasha vakella I madhësh Allahu Te bare ke vëtala Dërsa mërët ti për me kuptu këtë mësele Që ka thonë i mëgjeriri La gja u rafi, la hajf, la dhull Ska ta Allahu Përshemull, me shty pëshorën pak ma shumë Ti përta paranojma shumë Dhe azullum Lakin nehu adlun vë haq Ajo është drejtsi dhe e vërtejt Tani për me kuptu vëzër se Allah nuk kanon Shikoj e kështu Kur ti e gjikon qdo qështje A je i sigur të mundir absolutës E si s'ke pas anim heq Pështirë është Përshemu, nëse jetu gjiku mes djali tan I cili përshemu dhe ka boni problem Dhe djali në një mahalës Pazdojt atje Edhe ti do me gjikue Zemra as të anon ka djali Edhe nëse ti e shë që do me dal puna që gjeli o të fajtor As të anon zemra ka djali Anon zemra ka djali Dhe këshirë me gjitë më nira me e pështuë Pse? Sepse kështu i e i lidh me, me, me gjenë Gjakit anon Allahu zhjellon a thot Fela enseve Bejne hum jo me idhin Adit na i këput na lidhët farëfisnore Allahu zhjellon a shë të ma akli Me gjikupa pa anime. A laburjojmë për ne përmendom, njerëjë prej fash prej ateistëve fizikandëve të cilët diskuton për domthon pranina Allahut tevarekeu taala dhe krijimin e tij ka ka universit, çfarë thot shumë prej ateistave. Por kjo vetësh pitena apo agnostikse jun, nuk e di, aka as ka. Çfarë thot shumë prej ateistave kur humpton kan anime. Çka domon kanë anime, nëse rruga e tij e humntimit. E çon deri te një përfundim, i cili përfundim është dakord me fetart. E ndron udhën ai. Sa i ka vendosur ne zdomë meringjami? Uqri. Por shem njëri se e ka vendosur zdomë meringjami. Ose çesot bota. Bota kreet ato opsionet i shikon, Kurani thot kjo s'ka mundsi, mu konkurzita këtu. Apo, për shembull, sa luftra ban, sa ban, sa ban, ndunja, e bën, sa pa drejtësi bën, sa zullumi bën në ndonjë, e di kur i thu, për shembull, më von, racizmi Kur anë e shërëmë me shumë letë Thotë, këtë opcionë zdojnë a meni Kjo formë A është e sinqertë? Së është e sinqertë? Se ti të provu non-stop metoda ndryshme Pse s'pe provu në dhe një herëta? Mënë ti ki para prakisht një gërditje piksajna A ta është se tonë kjo para Allahu Gjeli Gjelalu? Jo A dhe do që i kërësa më dhe mija gërditmja dhe jo gërditmja Së janë argumente Shemë kur ka diskutue Fikisht, jur A është e ndita për po nuk është e ndit no, Pra është e Që duhet mu pastrua jo Si urina apo jo Qatë është e i hrusam dhe i mje Medimet e djetarëve Thotë ajo është e pastor Thotë dhe shumica tërë është ka e ka në botë pa pastor Thotë ma shumë anojnë ka e gërdit me ajo ka dispozita A me e gërdit me ajo të nuk ka në dispozit Se thotë ka dikush zgërdit e të pja sojna A e kuptove meselë Më, më përshimë o ti gërdit � Ty se haqëta, po kjo se banë halal haram Ajë cili e banë është ajë cili gjikonë pa anime Andoj të shkë shikojt në gjeri shkët Emri Allahu të lëfettah, të farë është I cili gjikonë pa anime Pa ja dhonë dikujt pak ma shumë drejt Dhe pa bozullum E tëra është drejtësi dhe hak E tëra është drejtësi dhe hak Kjo është ajë cka gharë Por emrin Allahu të bareke Vëtëala Gjitha është të thotë në një vend tjetër Elfettah ul-alim Fat el-kadi ul-alim u bil-kada i bejnë khalqi Fat dhe në gjëriri Elfettah është taj cili gjikon Mes Kryesave të ti Me gjikim Lianne hu latak fe anhu khafia Se psa ti nuk i fsheghet As një sand As një As një sand Dhe i s'ka nevoj për dëshmitar Mi të regu të cilja në hak dhe të cilja në batel Për që imë në Kur'an dhe dhe Për me këptu këtë meselë që ka të imë në Gjeriri Në Kur'an kush e legënë Kur'an Në ma shpesh e gjenë atjer Dhe Allah u gjeluala Dhe Allah u është logari marë si mëj shpejti Kur ti marë këtë dunjo Kur ti e marë një sanë dhe do me gjiku dhe do mu gut E gut me njeri ju të është argument për zulum Pse përgutësh Ka thonë për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem El ajjelet u mine shetan Mungut o pi shetanit Kini pati kërsh të dhe ma shpet Ma shpeti unë un, un, nuk shoh Unë nuk shoh për mas Pra tani kuptojhe naksin e njeri u të ta kuptojsh Sa është i përsost Allahu te bare kjo e tala Allahu thotë shpejt i krim pun Pro në khirat dhe zër Allahu nuk du të me bërë polemik me ropë Ka dalë se u kri Qetë dëshmija Legzoje e cë Lejojat, andaj ibn Abbasin kur e kanë pyet, kur e kanë pyet, si mundet Allahu më bëj këtë llogari për një herë? Dhe kjo është për e Mirkullis. Allahu këtë njerëz do punëjë me llogari. Do të mort ti atë mort këthë dhe këtë, blokosh, këtë lezojn, ketë dhe këtë dhe me miljarda njerëz dhe këto vazhërti bllokosh, numra domodin ti të mos ta lezojnë. Allahu gjalla kët për nehari i me llogari. O ti më ndon se vesh me ti atë mort, ai ndërkohë do morë me teatrin e çsmërad deri në fund. Tani ti kalkulatori çpunon apo? E Allahu gjalla çka thot. Sepse s'kam nevojt me m'kaldzuhu ju mu Shka kini ba, une e disha kini ba Para se me ba e disha kini ba Se une kumë shkujt se kini me ba Se e kumë di se ti filan ki me zetë që ta A do që i krysam dhe mi e kur fletë për ilmin Pse është kufër me mahu Allah Ungele Gjelaluhu Pse është kufër Mare vele e zërni shembul Nga se tham shembul i sharojnë gjëra Por shembul Sa, sa pëgordit me na piti kujt i cili Pin pjë, kafe 2 gram nuk i ka ledzuhu e Por Ado mundohet me Xhiku Donjën për shemb. I thonë, "Më respekto mua dhe më respekto trunin, mos fol balive." Po kam mjek, ka, ka doktor, apo? Po pra, ti kuria mohon dië ndikujna, i cili 30 vjet 40 vetë ka studiu, funivoni funi ki studim është njerzor, mundot me ahush dhe mundot me aqjellu, ama prap njerësojn o të njëjt. Për shembull, sinjani ja inxhinier. Atë ndërtuan i shtëpi. Pas 20 vjet punon me ata. Kit donja e din se është i diplomuar për këtë. Edhe veñioni thot kit kjo ka gabim. Më pak ta çkavezer. Mos më hangj çplaq, apo. Ma jo më pak më don, ik mësh më pikto. Se mirë, para mendoj Allahu Jellalul Iccil, asni sen nuk i mungon prej dijes. Çka ekziston ai edi. A, a mund të thash ti më thon ti, ka dash do se ti na sassediket punë. E Allahu që do të kush do më don çket pozicion, kemi vogja nëpër këtë. Se ti kshirën në pozicionin tan. Fmija ti, për shembull, baba Djalio jo, tra vet më thon, o bab ti ku xhosdi? Shka ndohë, e dini ju shka ndohë E allahu gjelat dhe zër Këto shemë përse i bje Andoj kur an allahu surën zumër e ka prune A janë barabar, një anje e ka Një gazd A ratë kanë posë ropë Një anje e ka një, një shef Një zotni Dhe tjetëri ka 5 zotni Këto 5 zotni janë në fërka në me zveti Kanë problemë në me zveti Thotë këto di ropë, një anje e ka një zoni Një anje shumë zotni A janë një soj zemra të di ro Teatrik Coppa Zotini, unioni thot bane kështu ki do të mos e bane. Këtyri thot, jo bane. Çka çka ndodh këtu? Isha i Coppa Zotini. Huto, ç't doj? Ti po thubane? Ti mo... kjo ndodh mes babës e nanës dinë har. Me babën e nanën mos me folsë në mendim. Fëmia do ç't baje one tash? Ti po m'thubane? Babën e nanën, po falamendoj. Ande Allahu Jellalul Ala, El Kapru El Fetah, El Alim. Ai zero problemat dhe me dije. Allahu Sarul Karim, El Junah. Dhe kufër Dhe dhe dhe, dhe, dhe mon, E lik Ti mi thonë Allahu gjela Andaj, Për i takshirë në na Andaj Për këti kandë e lisonetje e forëcon Zgudzon ti mi thonë gjëri atët për i takshiri Se ka arpja ati cili e di mas mirëti Ka arpja ati cili Si mungon diqka Andaj edhe Edhe gjikimin akirat do tjetë Shumë shumë i shpejt Thot i bën kajje me ljozije Në në njën e ti duke shpegua Emrin Allahu të barë kjo vëtala El Fettah thot وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه امران فتح بحكم وهو شرع شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثاني والرب فتاح بذينك إليهما عدلا وإحسانا من الرحمن ابن قايمه جوزي اضم <تصفيق> ميرت شوم بكل ديتال هذا كتو كابروه س امر الله جل جلاله فتاحه د كوبتيمه بس انا دو تي بيمس دو مون مونتا ديتاليزوم نو تري ثا Pre emrave të Allahut është el-fettah Dhe fethë për Allahun Cicit e ti janë dy pun E para fethë në gjykimet shëriati këtë zotit ton E para Do më dhëmë Allahun njënën për i fethëve që e ka ba Që e ka zbit shëriati Kjo fethë Pra fakti që Allahu ka zbit fe Ua ka zhidh njërëzë problemet shumë Andaj merë vlezër legjoni, edhe kjo është tiri, për ata shka zbeson edhe ata shka beson Merë legjoj historin e muslimanve dhe legjoj historin e jo muslimanve Dhe neve nuk e mohojmë se një historin e muslimanve mund me pas pikat zezat Në e pomë, kush kënë Ramazan, me po imamat, në monë djetën e tyre, ka pikat zezat Por merë i legjoj këto fleta dhe këto fleta Dhe banu hidrat, kur ketë vezë, vetë musliman thua çka vezë është kona, 1 2 3 pika. Dhe marrë nga ona tjetër 3 pikat e vezës ashtu. Dhe vet gjuqo. Gjuqoje. Dhe ketë kjo është për shkak se njerëzit janë bindur Allahu te bare kjo Ki me tjetër, me Bra, te Alla. Kimë gjet se pala tjetër ose vërtet më gjet bardhën. Pra, te fletat e muslimanëve mund të jetë pak një pikë vezës koga, çtu pak një konflikt fiziko koga. Po këtu është problemi me pa në të bardhë. Juditësh kur e thu, çani e bardh, është kjo ai dallimi. Andaj shpejtar për shembun vart kur e fokuson. Për shembun media çofta fokuson çdo gjë me muslimanëve. Apo do i fsheh këmbëta veta. Por sikur realiteti delte në çesh kështu, pa dy palë. Se do dalni ditë, dit, dit në ditën e gjykimit, me lejen e Zotit te bare kjo vetalla. Atar do të shifon xherat. A bezer, pray asaj që ka bërë me maqaim e Jezihut, inna Allahu el-Fattah, edhe zbritja e shariatit. Ku ti kujtohet Në fillim, se Ibn Kajim e Gjëzijit që ka tha Kërejt emrat e Allahut Janë përfshira në surën e Fatiha Dhe kjo është ajo lidhja e vazhdush me që i ban Ibn Kajim Surën e Fatiha, thot Ibn Kajim e Allah u ketë emrat e veta I ka përfshi në to emra shkajnë surën e Fatiha A shiko këtu, El Fettah Thot një prej e emrave Që në kuptohet nga, nga kjo emar është Shëriati Pra Allahu Gjilola kure ka prue un um, me besoj Allah, me mi besoj me laçm, mi me besoj pejgamberve, me besoj qaderin, qe ozhidhja e madhe e zer, qe ozhidhja e madhe, s'ka mazidhje se kjo. Andaj pasai that ul fathu bil aqdari fathun thani, pasai zidhja me qader, asht zidhja e dyt, that dhe zoti asht fath me kto dy kuptime. Pra me fen, qe ka zvrit dhe me zidhjet qe ti ja thyje ne qader adlan wa ihsanan min arrahman. That drejtsi dhe bamirsi Për i Rahmanit pra, Allahu u gjelë edhe kër e ka zbit fejen E ka zbit me Feja nësa bosh të si lë dhezer Adlen vë Ehsan Ose drejtësi ose mirësi Andhe Allahu u gjelë qafirin e gjikonë me drejtësi Besimtari me bë mirësi Për shak i manit Për shak të i manit Dhe nëse e merë kaderim dhezer Nëse e merë kaderim A ka gjikonë Allahu u gjelë me drejtësi Me drejtësi Andhe kër e pytonë Aliu radhiyallahu an kur dikush nuk kish porzi kjo mesele si ka mundi si Allahu nje se mesh me bë dot nje ar fuqara ne nje me bë dot nje ar mushkel ata çka tha Aliu radhiyallahu an gë bë dot se njerës me me parë e mat ki sa sa vlen ande risk çka tham riskoshesh ne trup dhe ne mund dhe ne mendje Aliu radhiyallahu an çka i tha nëse ti po çuditesh se pse janë tmeçmit fuqara famos haros se menjuria rrezik Pra Allahu e ka shpras këtu Nërma si ka mi mungu të parët E njërëllë e ka zvras të parët E ka mor Rizkun këtu A në jështë drejci Ta jetë një sen, ta merë një sen Së tijep kur Allahu që da krejt Hasheve kella Asë njëherë nuk tijep Allahu të parët Kjeve të la krejt Merë këta, lezoj e këtë dush Merën cilën dush histori Madje pengam bërt Allahu që dhët Tilke rrusulu faddol ne ba'dahum ala ba'din Këto janë pengam bert, Do janë matë mirë se do Shukë? Do janë matë mirë se Se do Kur Allahu Gjellaluhu -Gjell -Gjell Në ligjin e ti Nuk lenë qfarë Këjtë nja Pa tjetër është me dhe dheon Pak lëra maninë Krimin e ti Dhe të tjepën ka i me gjëzije Këto feja e Allahu Gjellaluhu Dhe kaderët e ti janë Ose drejtsi Ose bëbë bemisi Për e të mëshishë Në dhe më dheon Silën rrët tre manave Para se të kalëm të porësit Pra emri i parë do me tha një e para, emrit Allahut, El Fetah është ajë cili gjikon me drejci, dhe në gjikimin e ti s'ko asë një loj pa drejci, dhe kjo përfshim, fen dhe kaderi, feja është ligji, që mund është me zbatu, mund është me zbatu, dhe kaderi është s'ki zhjide pa, pa u zbatu, pro s'muja të bje, Allahun arujt, kjo kader, s'ki, ski zhjide, ta qënë Allahut të bareke, vëtjara, kjo është e para, e dyta, është uh, zidhja e rrezikut. Per Allahu duniar, e parme, ma yaftahu ma yaftahi Allah min merhametin. Allahu duniar ia ja çel dikujt për rahmetit. Domthonë ka për dorë iaftah. Por ia çel ja dikujt për rahmet Allahu, kuptimin e dytë të emrit Allahu te barekehu teala është ai çel dyrtë e paçelura. Dyrte e paçelura. Qoftë kjo fizikë, qoftë kjo domthonë kuptimore edhe ndo një koncept dhe e treta është a i cili indihmon robëve të drejtit mbi pa drejtit kjo është qa quëtë të të vime dhe të kuptimi e nësër ando e përdorin a rap fëtahë para ta i cili indihmon të drejtit mbi mbi të mbi të pa drejtit të janë sa, sa, sa i përket emrit të allohu të bare kjo e tela e fëtahë sa i përket porosive dhe zër ka shumë porosine se pra, në primton koha e para është të adim, përëmsimi parë, përësia parë, që është shumë ma e rëndësishme për neve, është të adim se emri Allahu Gjilaluhu, el-fettahë duhet të kemi bindje se nuk e gjëgjiston gjykatës absolut me drejci dhe zgjithës absolut i qështjeve për dhe që Allahu të bare kjo vëtjala. Dhe kjo përshqia gjithashtu në fjallën la ilahe illallah. Ande Allahu Gjilaluhu ka kërku për neve madhuru ata, se s'ki zgjithë tjetër. Dhe Allahu shpesha në Kur'an E përmenë adhurimin me kriimin ha? U abudu rabbekum u ledhi Khalakakum Adhurane zotin e juve I cili u ka kriju juve Dhe këtu vedrët e kriimi Pse përmenë shpesha Allahu Adhurane s'u ka kriju Sepse uh, Ta mor Ta huazojmë në material tjetër Për ta kuptu këta Se s'ka zjedhës përveca Allahu të barë kjo vëtjale Njën nga diskutimet Të cilat bëhon sot nga shkencë është edhe diskutimi çfarë janë mundësit me shëndru një një xhallës, një xhallës tjetër. Po nasi njerzi me mori një xhallës, me boni një xhallë tjetër. Por shemë mor lopën dhe më gjet këta ato shkapërbohet lopa pe saj, për higieneve, çelizave, domthonë detale të mëta, çka duhet na këtu më intervenu, por çhem po për më e baje peshk. Ulumti me bon dunya. Për ai çka kanë zbulu ma shumë të darvinisat mirë me këtë meselin nga sa ta e besojnë se është zhvillu e, do më dhënë, qeliza prej, prej një qeliza ka arën tjetër në kështu me ratë, prej asojnë që ka nërë në përfundim dheri tani, prej blokimi që ka në pasë, që ka nërë ka nërë në atës se vetëm gjeni i një gjalejse është asë që i komplikuar sa që vetëm përshemull adënëja, që ka i qojnë ato, ajo përbër zon zon, at shifra me shifra e kanë prua, për shembull, shifra e lopës. Dhe veshë njëonës, jo e kretës, veshë njëonës. Atë është e komplikuar sa ti duhesh me merr edhe shifrën e peshkut dhe me me e prua këto shifra me barabar me këto shifra. Nëse duhet më ndrua të më ardë këto këtu. Për shembull, marraj këtu. Nëse i ka 10 shifra lopra, 10 numra dhe i ka 10 peshku. Dhe ato njëra prej tyre dallojnë ç'e ka po këta lop këta peshk, apo Kta thonë tash, mundësitë tona sa janë, me di çka do të më ndrru pikën e numrave që më bë bakta e, e më ja undrovena. Fot problemi nuk ka këtu, se nuk janë vetë shifra, edhe 10 nuk kanë zor. Po thotë janë mbi 1000 shifra. Mare, shto, për me kuptu ma shën bo këto për më kuptoj më shumë. Njëri ka mbyll diçka me Chelsea, me numra, po ç janë ato drinat me numra? I ka katër numra. Edhe ti shkon se di numri. Sa janë mundësit me Chelsea? Nëse i ka katër numra, duhet të provuaj. Vet mundi dapo. A duhet ko? Duhet ko. Mirë, nëse janë ka të numra duhet në periudhë ti për më gjet. Mirë. Nëse janë 10 numra, do 10 rreshta me ka 10 mundësi. Çka çka të nevojitet ti fillimisht? Tash duhesh me provu të parën, dytë, tretën, katërt, pesë deri në 10 skoka. Duhesh me shkruajt. Çi kjo çikim çi kjo skoka. Teatrin. Nuk ka këto problemi, problemi asë kur të mrishte nëntas zguzon në harut parën, se mundesh me përsëritje çelë. Ata thonë, qka nëse shifra ashtë, një milion. Një milion opcionët i kanë zirë. E thotë në qelizat e njerëzve, Allah o ka vendosë me miliona dhe biliarda, hetë se dëshifroje. A, a mune që me dëshifroje? Andaj kanë thonë, darvinizme o kote kote, sepse asë një senë se konë gja ishën majmuni me njerën. A shifra dalu se ka njerë, për ati asë të asë di ku janë ato, ato dalimën. E Allahu gjitha që ka thë në Kur'an Ha Juhi vë ve jumit Vequne Vequne japjet dhe vequne marjet Provoje si dush Provoje Allahu e kalon një shifër Qit në gjallët dikun Hajde gje Provoje gje S'ta jep Allahu që të të shumë Nga imret Allahu të barë kjo e tala është edhe Fethin Pra qelen e gajbit S'ja jep kërkujna Allahu përshemun E ka caktue Kurbanat kja me ti A je di A djedi kushtator, si aka kalju? Provou hudo ulumto, near sut kanu mdua. Me shumë me ditë sikur ti dali këto pra dallgjit dhe thon 2025, 2040. Ka ka dalë mahalu Kambos. 2000, 2000 ka pos, më bo, po, bo, pas, më vopos subo, pastaj 2000 i mbaj njerëzin këtu peng. Pse vëllazër? Sepse e din se kjo është e pasgjith. E pasgjith thosh. Vetë të maji që e ka kriju mund me zgjith. A do shiko? Sa e ka komplikuo Allahu te barekehu te ala. Andaj Emri Power dozë rësi e vaktmi i vetë me cili i zgjidh punët është Allahu te barekuhu te ala. Është ai Allahu subhanahu wa taala. Andaj që të mësimi botë. Mësimi i dy dozë është se duhet ta dim se Zoti Onë te barekuhu te ala a na xirat do të gjikon për gjitha problemet e paszhgjidhura të kësaj bote. Andaj si ndonjë si na xirat problemet e njerëzve. Pra epara ti ditë shkadalon e para se Allahu çdo shanë e gjithë si jetën, si vdekjen, si furnizimin, ti nuk e di. Apo ti nuk e di si u shtej atë kafshë si madje edhe vetë don yarış se dim si ush, si si kalojn ato trejtat dhe kalojn në në për shembull, njëna mbetën, njëna domthonjë nxjerrat jashtë. Ti nuk e di si bëhet ky proces. Gjasë ti e marrt gatsh. Ti e marr gatsh, ti natyrshëm ha dhe natyrshëm e nxjerr. Po këtë ky ki proces ti s'ke ide për këtë. As mjeku s'ka ide. Ai vesh e lezon fotografin. A i thonë kështë unë e ku në pasë, pi që tu shkon që tu A ma shkaja për cilë Pse një, në, një, një organ e nalë një piesë E tjetëra e nalë, të të tunë se di Se di ku që i ka thonë së të organit mërë që ta Nuk e di, s'ka mjek që ta të tunë e di A i të tunë e vështë të kazoj, ka shkoj A dhe kjo është e para E dita, problemët e njerëzve Si në dunja, si në akhirat i zvjetë Allahu të bare kjo e tjana Thetë Allahu gjillu ala Në surën popullian mka shpall rënçak shikojmë vëzën kulmin krimi njerëzve s kan nuk kan vallahi njeri as prishët sa ti merr guzimin me thon pejgamberit ti rënçak hasha vëzën a ndenjeriu vëzën kan i haru por shem ka pas disa të tjerë më ka thon gzona kur është gzona se si allah ka e ka kriju xhenemin dhe fillimisht kur lezojsha të shkrimë mund dukshin shumë çuditshme pse gzona se ka kriju xhenemin apo por shem vëzën se e marr kështu pse e marr kështu Sa krimi bënë dë një, sa vrasja bënë dë një, sa shkelja bënë dë një, sa patricim bënë dë një Ka një ardhë vendhënë, elhamdullat që Allah e ka bëa gjenem Se ti pejasoj, asaj zjarëmin së të kapë që së në banë kur gjo Thu elhamdullat që Allah e ka kriju gjenemin Pra një dit, krimineli, qojët e vendi vetë Andoj Allah u gjellëvala shiko, në të regonë neve në Kur'an Se si për nga merë ka në arme një pik, o zotë Së pëmuj më Shiko këtë ajetë, surë shuara, ajeti 117-118 Thotë, Allahu të barëke, vëta në gjurë në nuhit Fëftah bejni vë bejne hum fethan Vë në të gjini vë me maje minë lë mëminin I ka thë nuhi a.s.a. O, Zotë, fëftah bejne da Zë gjithë ja ja me së nejë, O, Zotë Gjiko me së nejë, O, Zotë Pro, 950 vjetë jam të jashpigua 950 vjetë për jashpigoj Se duhet një me i bindë Zotët Së marrash Nuk marrash nj Adhët i ku shpikësje e thot 95 ditë ja kam shpikua 950 ditë ja kam shpikua Kot, prap kanë bejtë shumitë e vritëre Pa besimtar Adhët i ka dhënë Allahu të pare këtë dhënë Në gjuhën e nuhit Fethanua në gjini Ozo zhjidhje Me zhjidhje Cilën ti edin Dhe shpotom mua Dhe ata qka jam me mua Për i besimtarve Pra nuhi alai salatu selam Kërkon që Allahu gjilë gjatë ja zhjidh punë gjith, gjithashtu ka ardhur në gjuhën e Shuajbit o Zot zgjidh mes nve dhe popullit popullit ton që gjithashtu ka ardhur në surën Ibrahim ajete 15 thellau te barekehu ve taala wastaftahu wakhaba kullu jabbarin alid Allahu jela po shkoni skein pse skeina ve ku pejgambert janë ndesh me popujt të e tjerë dhe thu wastaftahu dhe i lipton Allahut mi jon zgjidhje pra i drejtuhen pejgambert o Zot zgjidh atë amba shiko ki moment e zgjidh atë os moh fund skop s'ka brapa Nuk ka prapa Shka të dhe Allahu gjellola U e khabe Kullu gjëberin anit E kur në e zxedhëm punën Dështoj Dhe u shkatru Zdo krije madh i në qor Mën ti, unë deshme për nga mërët e mi Dhe ditërove për nga mërëin Me në më thanë mu zxedha, Zot E kur të zxedhe, Zot Andesh ka tha sallallahu a.s. Hadith Nuk i qanë një i bam zullum dhurt ka Zot Vetëm se me sti dhe Allahu Shka përde Ska perdë dhe zë Tani, në edim, shpeshar dikush Nuk a i bama pa drejt dhe i qonë dur Ama nëse o i pa drejt I bama zulum Dhe i qonë dur të kunder zulum qarit Ajë zulum qarë dhe zë nuk flera harë Dutë më ka në qarë Sepse mështi dhe Allah s'ka perdë Dhe ka trasmetu ima Mahmedin e Mustedin e ti Se ka thonë sallallahu aleyhi sallam Dhe nëse ki i bami i pa drejt Nëse ki i bami i zulum Qovët dhe nëse në kjafir Dhe ka saksu sheikh Sh Bon, pe jamë sambut. Në sinjonin i Xhafid. Si beso na llogjen e tijën. Mohus. I çon durt, o thodoh zot, ka bëu po filan i zullum. Allahu i përgjigjet. Qoftë edhe çkish ka bëu po zullum ma musliman. Kan thon dietart e nahirat ndrojnë mesel. Ama kë dunya Allah e din ngon. Andaj shiko Allahu gjesa u rën zullumit. Mos ban zullum. Mos ban padreci. Nga sa kamet ard, kam mendje nuk ta marr çish ka meta, çish ta vjen Allahu te barekehu jo, te ala punën. Andaj shiko sa shumë tut çish zhabu bi zullumit në dipetë të britëniya yt, ellezina lum ylbisu imanun bi zulm. Ata se imanin e tyre nuk e kanë për li me zullëm, erdhën te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabët dhe ran dëgjoi. Dhe tha ja rasulullah, wa mem minna lam yadhlim nafsah. E kush pineve s'ka vazullëm ja rasulullah. Mun kiajet laikuti kam. Ata çka tha sallallahu aleyhi ve sellem, tha jo, nuk kush taj zullëm, çka jitu menu ju. Po ato pradërcia çka ju i bani? Çka ndomë boy, një familje është familje së këtu me radh, nuk u shqizullu. Kjo ajet e ka përsin pshirkun e madh. O, mos e merrni, o, kjo është para ajo është shirku i madh, ju s'ka i dhënë atë punë. Sa nuk keni te bota, andaj u lirum sahabët depengave sa. Po kjo çka argumenton? Shumë i tot shqizullumi vëzat. Sot njerzit atë, atë japin gjykime drejt ta vetës, saçi s'le hapësirë ti më thon, ani be, a mundesh vetëm me këshir mos je pa drejt. Jo, o, jo, të zban, as dysh zdua të mëshir. Unë kushtoj të pun, dush me lan mund si. Nashta jam i unë i patëriti. Nashta unë, nashta unë duhet me ta kthi hakin. Ama njerëz gjithmonë thonë, "Unë e vott po vuj. Unë një do po të spokam. Mum gamboj pateci. Ama çka problemi? Çdo njeriu thotë çeta. E kuaj zulumqari? Unë kaniardh u kujtaj zulumqari që ka kit po ankon nëpër ti, s'ishkorkon. Realishtë me gjithë peshars. Nat, na zulum. Kërshta është që ka përmend dietar për porosive. Prej porosive, do të thënë çe ka përmend Uh, Djetar është edhe uh, Porësia e të rejt është se Allah u të barë kjo e tala është i vetëmi cili i ka qelsat e Gajbit E kjo është porësishu me mënë Elfettah Dhe mëna i cili i ka qelsat e gajbit Thetë Allah u të barë kjo e tala Në surën el-en'ama jeti pazët e nan Wa indahu me fatihu lë gajbi la ja'lemuha Illa hu Dhe tek aj Tek allahu Janë qelsat e gajbit zhidhet e gajbit la la muha illa huwa kur kush nuk i di ato çelsa për vesh Allahu te bareku ve te ala dhe kurn suren luqman pas jera iden vetem Allahu te bareku ve te ala as kush s'ka mundësi me di ato kur e perjet vetem Allahu te bareku ve te ala nsuren al luqman ayete 34 te Allahu te bareku ve te ala inna allah indehu ilm as sa' ç'sti e par tek allah vetem Janë, ha, dhia për kiametin Andë shiko, dhe zër, këto gjerë janë të prejra në Kur'an Dhe ne e sfidojmë gjithë monë me sfidën e Zotit Provoj e gjenje kur bërë kiametit Provoj e gjenje, së në gjenje kur Kjo e para Edita, wa junez zilu lë ghajith Dhe vetëm Allahu e din kurez bret Shion Andë dhe zër, shion shumë problematik Në Kur'an karë shumë problematik Si karë për bereqet, karë dhe për dënim A dhe kërë binte shumë shi, thonë të pengamberi sa sëllim, Allahumma sëjjjibën në fian. Thonë të jarë, ozot, bëne shi të begatëshëm. Pse me thonë këtë fjalë? Se dhe zë sikur mështë në alët, përfi. Andaj kërë ka ardhë reja e cila i kam po shumë dhe i kam bitë shumë popoj, atës që kanë thonë, më më të rëdhën, a rëdhën, kjo është një rejë, E shlon shion dhe kalon Ari do mënon si sahar Si gjithmon Belhue më sta gjelë të mbih Thetë Allahu gjelë Jo, kisë në alët më Kjo është dënimi që e kini meritua E kini kërku më ngut Andoj shikos shka thetë Allahu gjelë Dhe vetë ma e di kursh bret shion Këtu kursh bret shion ka ndonë djetar Kursh bret dhe kursh bret dhe kursh bret në alët Andoj e kini pot një herë Musë mu në alë shion Njërzit alarmohën Ose vë qënë thotë A nuk është e mirë, o është e mirë, a ma e dojna me dozë Do, Nëse bjehë shumë, ka më cimin a bo, me nabodam E treta ja ma fil arham. Dhe Allahu e din që ka në mitra As njëri, as melek, as gjin, as një gjales Nuk e di që ka në mitr Para me subar Allah, kjo gajbi mad Nuk e di kërkush se piti ka me dal një njëri A e ka dita i cili ka bojë vlad Se që shtu ka me mdal vlad e vladijan Se ditë, se se ditë shakon mitër Asë nuk e di atë, jaj Asë nuk e di ashtë Thema Kjo e tretë E ka tërta U e ma të drinë e pësum ma dhe të kësibu gëden Dhe asë kush nuk e di Që ka ka me fitu në esër Njani pi uve Dhe njani pi neve Dhe kitë du njaja A e di pisot që ka me bo në esër Se di Kaderi Ka deri ka mundësi e qënë dy kunë që ka e se di Ka deri e qënë dy kunë që ka E se di Dhe e pesta Dhe e pesta Po ma t'dri nënse në çdo tokë të vdes. La as në nëfs nuk e din cilën tokë e a din ven, a ka me dek. Ai në cilën van, ai ka dit çdonjërin i cili ka dek, se un ka me dek këtu. Në çdo ardën. Këtu be aj ardën dikush mendon se për shem u pik këtu me dekun në Amerikë. Jo, jo. Nuk të ta që është ata edhe çështë. Un ti nuk e dit as shpejam bazar. Ba le nuk e dit jakim e dek te dhoma ku rea ku ku, ku, ku fllenin. Se diti ku kim e dek. Do të thandes ku jas në bor ndoshta di ku tjetër. Sigurisht Allah e ka lënë në chat. Ti nuk e di ku kimë vdeg. Inna Allaha alimu khabir. Vërtet Allahu është shumë i dijshëm dhe është khabir. Khabir është i cili i den jorak e e imda. Do të ishte lajmruar për çdo sen. Andaj uh thonë atarët, premtimi vezë kainxerin nga imda Allahu xhalla al-fatah ose çtopas jora, s'ka mundësi me qel askush përveç Allahut te bareke. Allah Teala. Dhe këto vazhdimtar do më pas bindje. Dhe me jetu ngjurrmt e tij, në von lëvizet e tij në, në këto stila, në, në këto stila. U përgadit në bazë të asaj çka Allahu Te barekehu Teala naika naika mësuan. Mësimi i katërt, gazap, është edhe me këtë e përfunduar nga sekondë nuk kemi shumë. Ë, mësimi i katërt është se Fath ka or në Kur'an edhe për përndim, për ndihmë. Për për kraha për meta sjot dorën. O dhe Allahu te bareke ve teala ka përmendur në Kur'an shpas salla hu jelle jalalu me feth in dihman robriteti. Sot Allahu te bareke ve teala surën el feth inna fatahna laka fathan mubina. Fortë ne vetë të kemi ndihmuar apo ta kemi hap një hapje të madhe, një zgjidhje, një zgjidhje të madhe. Gjithashtu ka ardhur surën el maide ayete 52 fa sallahu an yetia bil fethi au amri min inde Kur ka pasur një problem i vazhdueshëm, ka Allahu te barikuta ala menjahet dhe ka thënë, ndoshta Allahu, ka thënë me Abasi, çdo ndoshta për Allahun është detyrë. Roja ka bodu detyrë veç. Fa asamin Allahi wajibun. Kur thoi Allahu ndoshta, se kaçi spedi, po ndoshta për juve, para dijet. Ndoshta për juve, para dijet. Ndoshta Allahu vjen me fetih e ibn Nasr. Ka thënë vetë or fetih ose nasr. Mundih. A do të përmend, kur dikush ti ta zihën punën, çfarë do pune? Qoftë fizike, qoftë materiale, qoftë edhe do të them kuptimor, tamsonim sim. Çfarë i dhuti? Do të them instinktivisht, mnimove. Ai thujtë do të them mnimove. A, a i thujysht, domon, mnimove. realisht zihën se ta ka bërë problem i dhu, faleminderit, se mnimove. Andaj Allahu uja për krahin e ti, ndaj robve ka thënë zgjidhje, se ti ke nevojë. فرزيذي قضاي فيننا القرآن شباش صلى الله جل جلال وإن دهما نرابر تتي دوكياز جيد رابرين قال نصورا الصف صلى الله تبارك وتعالى و أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب و بشي للمؤمنين صدق الله العظيم صلى الله تبارك وتعالى صلى الله جل وعالى ذي يو ادني فرزي جل نيت قال يو ادني جل نيت ذي يو ادني جل نيت A më përvesh gjënëjti dhe do një një një sen tjetër Këtënë Allahu Gjela Ukra të hibbunë ha Dikush përshim e të të të në eduvesh gjënëjti Allahu Gjela hinë nefës Edhe diska qëtëri të dasht Këtër drejt Ukra të hibbunë ha Edhe një sen të pedoni Që është ajo? Nasrë minë Allah Edhe në du një Allah Edhe në du një Allah Edhe në du një mu juve A së donë ja? E du A i shkon Cë Andaj ka vonde sallallahu alaihi wasallam, o Zot kërkoj prej Teje të marrua shëndetin këtë botë dhe mirëqenien këtë botë dhe mirëqenien e axhirat. Andaj kur e pa njëri sal sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte vao dua kundër vetes dhe ishte vao si zog i vogël prej mujës, çka i tha sal sallallahu alaihi wasallam, e dua utë vishë, mos i lut diçka ti, çfarë duvat? Tha po kum thonë o Zot, ça ta zapshka? Kemi mallona axhirat, jep ma këtë botë. Ta Ta për janë sa më subhalë Allah Subhalë Allah Qëshë ki thonë këtë fjallë Qëshë dërën këtë a A tërë thërë sallallë sallallë sallallë Thuni Rabbana atina Fidë dunja hasene O fil akherati hasene Qësë se të avë dhe qështur O zot Edhe në dunja bëram të mira Edhe në akherat Bëram të mira Andaj neve në kërën hadith Sahin ka pingam veri sallallë Se ju bitë Allah u jela Ika s'bita altan Are Dhe ju bitë kanis me mledh M Adar që i ka thonë, e jubi, shikop, për nga marrë, diqish me folë Tha o zotë, e kush ngopët nga rahmeti jatë A po, dhikusht të, unë e vesh një shpit voglë, jo ber një shpit madhe Se ar rahmeti Allahu gjellë gjellëlu Po halal, kjo është që në nuk e diskutojna Po nëse të vjenë, dhikusht të, apedo halal një shpit voglë dhe halal një shpit madhe Thithu vala unë shkit voglë, po ja, që të madhe Andaj shikop e jam samë, që ka i thonë dhe sahab Kër t'i thuni Allahu t'shtinë në më gjennet Musi thuni që t'i të dhejra Firdev s'il ale Se për Allah Kush më në mithanë Së në shtiti s'il tamë Së një për Allah të dhejra kërkosh Andaj shkat nga kushton e në mithanë O Zot, une firdev s'i në du, O Zot Firdev s'i në du Se pëse Allah u gjenni qëllelu ka shumë dhezër Nuk hargjohë, te bareke vë te ale Andaj Kanë thonë djetarët në këta jet Se sahabët kanë Nis, si kur së në kanë shprej, po Me fitu edhe këtë dunjo E mira dhe kjo A dhe që ka dhe Allahu gjellona Edhe doni me johë dhzidhe Allahu punë Fethën kari, prit në mësë pizidhe Allahu të bare kjo dhe tëra Punë, thëdhe Allahu gjellona U e beshqiri, minin, përgëzoj besimtar Përgëzoj për se të dhjetë këm i adhan Dhe u ka dhona Allahu gjellona A dhe shkopi nga më veri sëselle E ka fitu edhe dunjojën Edhe a i rejti E ka fitu edhe zë E ka fit Qështë e qështë dunjohet e si kanë shkuat. Pse? Sepse e kanë besu. Se Allahu gjelaj i zhjit problemet e besintare. Këtë dunjohet dhe Allahu gjelaj i apësh problemet naxherat që vadë shumësimet e të tjera që s'di kanë përmend dietarët në emrin e Allahut te bareke o tallah te fethah qon na ka mbaruar ande na lutshme Allahun te bareke o tallah qe Allahu çdo problem tonë Allahu na zgjidh na jep ndihmë në këtë botë dhe në axhirat na jep të mirën në botë on axhirat el ushalla o allah te bareke o tallah te allah o jeli jalal na musamme su kuraninin su hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam el ushalla o allah o jeli jalal çdo zoti on te bareke o tallah na ruon nga sëmundjet nga epidemit ndarur allah te bareke o tallah nga çdo e keqe el ushalla o allah te bareke o tallah çdo çdo Kërtajë, jdë zulum qarë, Allahot dërme dhveti të shpartëllonë, Elus me Allah, unë tebarek, ya wa ta'la, që zotë, ya unë tebarek, ya wa ta'la, Atë të që aki mi qëllu, Allahot nashmur lenkë, këmi gabu, Allahot nafal, Ya qëlu qëli hëda, wa staghfirullah e li, wa la kum, fa staghfiruhu, Inna hu hu al-gafur rrahim, walhamdu lillahi rabbi l'alemin.